Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк Епізод перший Холод підняв Сергійовича біля третьої ночі. Змайстрована власноруч за малюнком у журналі улюблена дача буржуйка зі скляними дверцятами та з двома комфорчними кругами для приготування їжі, більше не дарувала тепла. Бляшані відра, що стояли поруч, виявилися пустими. У темноті він опустив руку до найближчого, і пальці торкнулися вугільної крихти. А, добре, з просоння пробурмотів він. Натягнув штани, уліз голими ступнями у тапки, зроблені з обрізаних валянків, накинув кожуха і, захопивши відра, вийшов у двір. Зупинився за сараєм перед купою вугілля. Поглядом лопату знайшов, на дворі було набагато світліше, ніж у будинку. Гучно посипалося вуглинки, об дно відр, ударяючись. А коли перший шар дно покрив, то і звук гучний зник, ніби далі вони німотно сипалися. Десь далеко гармата вистрілила. А за пів знову постріл, і тільки ніби як з іншого боку долину. «Що, не спиться дурням? Чи зігрітися вирішили?» – буркнув Сергійович незадоволено. Повернувся у темноту будинку. Запалив свічку. У нізрі приємний теплий медовий її запах вдарив. Тихе, звичне і заспокійливе цокотання будильника, що стояв на вузькому дерев'яному підвіконні, почув. У середині буржуйки залишалося ще трохи жару, але все одно без трісок і паперу холодне принесене з мрозу вугілля не розпалювалося. Уже після того, як затанцювали за прокопченим склом довгі синюваті язики полум'я, вийшов хазяїн дому на двір ще раз. Далека канонада всередині дому майже нечутна, долинала зі східного боку. Але тут інший, більш близький звук привернув увагу і змусив Сергійовича напружити слух. Сусідньою вулицею явно машина проїхала. Проїхала і зупинилася. У селі ж лише дві вулиці – Леніна і Шевченка, та один провулок – Мічуріна. На Леніна сам він живе у негордій самотині, а машина, значить, проїхала по Шевченка. Там також лише один житель лишився – Пашка, також ранній пенсіонар, майже одноліток, ворог дитинства з першого класу їх сільської школи. Його город виходить на Горлівку, тобто на одну вулицю він до Донецька ближче буде, ніж Сергійович. А у Сергійовича город в інший бік, до Слов'янська. Скочується його город до поля, що спочатку вниз іде, а потім знову угору гору піднімається до Жданівки. Самої Жданівки з городу не видно, вона ніби за пагорбом ховається, а от... Українську армію, що у пагруб той бліндажами і окопами вкопалася, чути час від часу. А коли не чути все одно, Сергійович знає, що вона там, зліва, від лісосмуги, вздовж якої ґрунтівкою трактори та вантажівки раніше їздили, у бліндажах та окопах сидить. Так само... Як місцева братва разом з російським військовим інтернаціоналом у своїх бліндажах чай з горілкою п'є за Пашкіною вулицею Шевченка, за городами, за залишками старого Брикосового саду, посадженого ще у радянські часи, і за полем, яке війна без селян залишила, як і те поле, що між городом Сергійовича і Жданівкою лежить. Тихо тепер тут. Уже тижня зо два як тихо. Не стріляють вони поки один в одного. О, може, набридло. Може, снаряди і патрони на майбутнє бережуть. А може, не хочуть турбувати останніх двох мешканців Малої Староградівки, що вчепилися за свої хати-господарства сильніше, ніж... «Собака за улюблену кістку». Решті малостароградівців на самому початку бойових дій виїхати захотілося. Вони і виїхали, бо за життя боялися більше, ніж за власне майно. І з двох страхів сильніший обрали. У Сергійовича переляку за своє життя від війни не сталося. Сталося від війни у нього певне нерозуміння і раптова байдужість до всього, що його оточувало. І ніби всі відчуття зникли, окрім одного – відчуття відповідальності. Але і це відчуття, здатне у будь-який час доби стурбованість викликати, учував він тільки до своїх бджіл. Але зараз у них… Зимівля, стіни у вуликах товсті, зверху на рамках під кришками закритими полотно волоку, ззовні і з боків пластини заліза, хоча вулики і в сараї, але лихий снаряд може з будь-якого боку прилетіти, і тоді уламки спочатку залізу посічуть. А потім у них, може, і сили вистачить, дерев'яні стіни вуликів наскрізь пробивати та бджолину смерть сіяти. Аудіокнижка. Пашка прийшов до Сергійовича о півдні. Господар дому якраз друге відро вугілля до буржуйки засипав, а зверху на неї чайник поставив, думав на самоті чайку попити, та не вийшло. Ну, хе, Привіт, сірий. Ледь напружено привітався Пашка, увійшовши в дім. Електрику вночі давали, повідомив він, приміряючись поглядом до віника, щоб прихватити його та сніг черевиків змахнути. Узяв віника, а оглядів сокиру, вуста скривив. Брешеш, спокійно йому Сергійович сказав, давали б електрику. Я б від неї прокинувся, у мене світло скрізь увімкнене, щоб не пропустити, коли з'явиться. Хе, хе хе. Та ти міцно спав, мабуть. Ти ж так спиш, що і від вибуху не прокинешся, а його ж і давали всього на півгодини. Ось дивися, показав він хазяїну дому мобільник. Ха! Навіть підзарядити встиг. Може, подзвонити кому хочеш? Нікому мені дзвонити. А чай будеш? не глянувши на телефон, спитав Сергійович. «О, а чай звідки? Звідки? Від протестантів? Ну, ти даєш, здивувався Пашка. А у мене давно скінчився. Сіли за столик. Пашка спиною до буржуйки, від неї і її залізної труби, яка стовпом у стелю піднімалася, йшло тепло. – А чого такий слабий? – пробурчав гість, глянувши у чашку. І тут же вже іншим, більш привітним голосом спитав. – А, пожерти у тебе нічого нема? Погляд Сергійовича сердитим став. «До мене гуманітарку ночами не возять!» «Ну, до мене також!» «А що до тебе возять?» Ту, нічого!» Сергійович хмикнув, пригубив чаю. Ну, «І що, цієї ночі також ніхто не приїздив?» «А, а ти що, бачив?» «Ага!» За вугіллям ходив, як холодно стало. – А, ну так це ж наші, звідти, – кивнув Пашка, – на розвідку. – А, і що розвідували? – Та перевіряли, чи є укри у селі. – Брешеш, Сергійович уперся поглядом прямо у бігаючій пащині очиська. Той, як до стіни припертий, одразу здався. Так, ну, брешу, признався. Пацани якісь сказали, що з горлюки. Пропонували Ауді за 300 баксів без документів. А, і що? Купив? Усміхнувся Сергійович. А що? Я що, дебіл? Пашка заперечив, мотнувши головою. Якщо б я пішов у дім за грошима, вони б за мною і ніжу у спину. Що, я не знаю, як це робиться? А, а чого ж вони до мене не під'їхали? А я їм казав, що один у селі. Та і переїзду тепер з Шевченка на Леніна нема. Там же воронка від вибуху біля Мітькових. Тільки танк пройде. Сергійович... Мовчав. Лише продовжував дивитися на Пашку, на його шахрайську фізіономію, яка гарно би старому кишеньковому злодію пасувала, якого багато разів ловили, били, і тому полохливий він. На Пашку, який у свої 49 на 10 років старшим самого Сергійовича видавався, чи то через обличчя, чи то через щоки обшарпані, ніби все життя тупою бритвою брився і шкіру свою псував. Дивився і думав, коли б не лишилися вони тут удвох на все село, ніколи б знову розмовляти з ним не став. Так і жили б паралельно кожний на своїй вулиці і своїм життям. Він, Сергійович, на Леніна – а Пашка б на Шевченка і ніколи б до самої смерті не розмовляли, якби не війна. Ех, давно у нас тут не стріляли, зітхнув Гість, а он у гатні раніше тільки вночі з громад брехали, а тепер уже і вдень. А ти? Пашка раптом голову ледь вперед нахилив. Якщо наші про що попросять, «Зробиш?» «Які наші?» Невдоволено перепитав Сергійович «Ну, наші, донецькі Що ти придурюєшся?» «Мої наші у сараї А більше ніяких наших не знаю Ти мені також не дуже то наш Та досить бичитися!» «Не виспався, чи що?» – Пашка показово скривив губи, щоб своє невдоволення виказати. «Чи твої бджоли померзли? Так ти на мені зло зганяєш». «Я тебе померзну!» – у голосі хазяїна дому жартівлива погроза прозвучала. «Ти, якщо щось проти бджіл моїх скажеш, та я що, я твоїх бджіл поважаю, навпаки, турбуюся!» Поспішив перебити його Пашка, почав вмикати задню. «Я не второпаю, не второпаю я, як вони зимують. Їм хіба в сараї не холодно? Я б там від холоду здох». «Угу, поки сарай цілий, не холодно», Сергійович пом'якшав. «Я слідкую, щодня перевіряю». «Ух ти, а... «А як вони у вуликах сплять?» – спитав Пашка. «Як люди?» «Ага, як люди. Кожна у своєму ліжечку. Та копалині ж там у тебе нема, чи зробив?» «А їм і не треба. У них всередині плюс 37. Самі себе гріють». Розмова, яка перейшла на бджолину тему, зазвучала більш дружньо – Пашка зрозумів, що на такій спокійній ноті і йти можна. Навіть попрощатися вийде. Аудіокнижка. Після кількох спокійних безвітряних днів Зайшов вечір темніший, ніж зазвичай. Зайшов не сам, принесло його невидиме знизу у зимовій темноті хвилювання неба де легкі хмари були відтіснені важкими а з важких повалив несподівано на землю укриту старим затверділим від сухого вітру снігом новий пухнастий сергійович позіхаючи нову порцію довгополуменевого вугілля до боржуйки закинув жовту церковну свічку двома пальцями загасив, ніби вже і все, що перед сном зробити треба було зробив. Лишалося тільки натягти до вух ковдру та заснути до ранку чи до холоду. Проте тиша через сніг ніби неповна видалася, а коли тиша неповна, то виникає супроти волі бажання зробити щось, щоб Запобігти її. Але як? До далеких канонат Сергійович давно звик, і стали вони від того важливою частиною тиші. А от Сніговій, гість більш рідкісний, взяв і все перекрив своїм шурхотінням поза вікнами. Тиша, звичайно, штука довільна, і її, як особливе звукове явище, кожна людина під себе підлаштовує, підпасовує. Раніше тиша у Сергійовича була така ж, як і в інших. Її частиною з легкістю ставало годіння літака у небі, чи спів цвіркуна, що вночі через квартирку долинає. Все не голосне, що не дратує і не змушує озиратися, зрештою, стає частиною тиші. Так раніше з мирною тишою було. Так стало і з тишею військовою, у котрій військові звуки поглинули мирні, відтіснили звуки природи, але набридли, стали буденними, також ніби підкрила тиші лягли, перестали до себе увагу привертати. І лежав тепер Сергійович, охоплений дивним неспокоєм, через надто голосний сніговій, як йому видавалося. Лежав і замість того, щоб заснути, думав. Якщо війна продовжиться... Залишить він село на Пашку і вивезе своїх бджіл. Усі шість вуликів туди, де нема війни, де поля не у воронках від вибухів, а у польових квітах чи у гречці, де ходити можна легко і без остраху, хоч лісом, хоч полем. Хоч путівцем, де людей багато, і навіть якщо вони не посміхаються на зустріч, то все одно життя вже навіть через їх кількість і безтурботність теплішим здається. Міг би так і все життя прожити. Та не вийшло. Щось зламалося в країні. Зламалося... У Києві там вже завжди щось не до ладу. Зламалося так, що пішли країною тріщини, як по склу, болісні тріщини. з тріщин тих кров полилася, почалася війна, смисл якої ось уже три роки залишався для Сергійовича туманним. Це ж майже три роки, як вони удвох з Пашкою життя у селі утримують. Не можна з село без життя лишати. Якщо усі підуть, то ніхто і не повернеться, а так обов'язково повернуться. Коли чи дурість у Києві закінчиться, чи міни зі снарядами,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 Аудиокнижка.